наших потреб. Внаслідок того, що наші бажання залишаються незадоволеними, ми можемо зазнати серйозної депресії. Однак гарний піклувальник найбезпечніше почуватиметься тоді, коли дає. Ми відчуваємо провину та незручність, коли хтось дає нам, або коли ми робимо щось для того, щоб задовільнити власні потреби. Іноді співзалежні можуть так глибоко застрягнути в ролі дбайливців, що почуваються збентежними і непотрібними, коли не можуть потурбуватись про когось або врятувати когось, коли хтось відмовляє нам в тому, щоб його врятували». Найгірший аспект піклування полягає в тому, що ми стаємо та залишаємося жертвами. Я вважаю, що багато серйозних саморуйнівних моделей поведінки, зловживання наркотичними речовинами, розлади харчування, сексуальні розлади, виникає через роль жертви. Ми, будучи жертвами, приваблюємо крибників. Гадаємо, що нам потрібен хтось, хто міг би про нас піклуватись, тому що вважаємо себе безпорадними». Деякі піклувальники, зрештою, звернуться до якоїсь людини або установи з потребою піклуватись про їхнє ментальне, фізичне, фінансове чи емоційне благополуччя. Ви можете запитати, чому раціональні, на перший погляд, люди займаються таким рятуванням. На це є багато причин. Більшість із нас навіть не усвідомлює, що робити. Багато хто щиро вірить, що справді допомагає. Дехто навіть вважає, що ми повинні рятувати – ми втратили розуміння того, що таке допомога, а що нею не є». Більшість із нас переконані, що рятування – благодійна справа. Ми можемо навіть думати, що жорстоко та безсердечно робити щось таке холоднокровне, як дозволити людині впоратись самі, відчувати на собі наслідки почуття «ні», запропонувати їй відреагувати на наші потреби та бажання, загалом бути відповідальним і підзвітним за себе в цьому світі. І не суттєво, що ця людина точно заплатить свою ціну за нашу допомогу, ту ціну, яка буде такою самою жорстокою або й суворішою, за будь-яке почуття, з яким вона могла б зіткнутися. Багато хто з нас не розуміє, що ми відповідальні за, а за що ні. Ми можемо вважати, що повинні хвилюватись, коли в когось проблема, тому що зобов'язані. Іноді хворіємо внаслідок надмірного відчуття відповідальності за велику кількість речей. Відтак відмовляємось від усіх обов'язків і стаємо безвідповідальними. Однак у багатьох рятуваннях сидить демон, низька самооцінка. Ми рятуємо, тому що погано про себе думаємо. Хоча почуття перехідні та штучні піклування дає нам тимчасовий приплив добрих почуттів, самооцінки та сили, як напій допомагає алкоголікові на якусь мить покращуватись... Почуватися краще, так і рятування на якусь мить відволікає нас від болю через те, ким ми є. Ми не відчуваємо, що нас люблять, тому погоджуємось на те, що ми комусь потрібні. Ми поганої про себе думки, тому змушуємо себе робити певну річ, щоб довести, які ми чудові. Ми рятуємо, бо так само не відчуваємо впевненості щодо інших людей. Іноді за виправдання, іноді без, ми вирішуємо, що інші люди просто не можуть самі за себе відповідати – Хоча може видатись, що так і є, однак це не, не факт. Якщо в людини немає пошкодженого мозку, немає серйозної фізичної вади, або це не дитина, тоді ця людина може сама за себе відповідати. Іноді ми рятуємо, тому що це простіше, аніж упоратися з дискомфортом або ніяковістю, яку відчуваємо, коли бачимо нерозв'язані проблеми інших людей. Мене навчилися казати, дуже шкода, що в тебе така проблема. Що тобі потрібно від тебе? Ми навчилися казати «Ось, дозволь мені це зробити за тебе». Дехто з нас навчився бути піклувальником ще в дитинстві. Можливо, ми були до цього практично змушені, оскільки хтось з батьків був алкоголіком або в сім'ї була якась інша проблема, хтось, можливо, почав опікуватися іншими пізніше, що стало наслідком перебування в серйозних стосунках з пиятикою чи іншою особою, яка відмовлялась від опікування собою або здавалося, що вона не здатна це робити. Ми вирішили впоратись, вижити так, як тільки могли, а саме зробивши ведмежу послугу та взявши на себе обов'язки інших людей. Багатьох співзалежних навчили інших способів бути спіклувальниками. Можливо, хтось навчив нас такої брехні, а ми їм повірили. Не будь егоїстом або егоїсткою. Завжди показуй вічливість і допомагай людям. Ніколи не ображай почуттів інших людей, або ми змушуємо їх так почуватися. Ніколи не кажи «ні» та не говори про особисті побажання і потреби, тому що це не увічливо». Нас, либо, навчили нести відповідальність за інших людей, але не за себе. Деяких жінок навчили, що добрі, жадані дружини та матері піклувальниці, під них очікують і вимагають піклування. Це їхній обов'язок. Деякі чоловіки вірять, що гарний чоловік та батько піклувальник, тобто супергерой, відповідальний за те, щоб задовольнити будь-яку потребу кожної члена сім'ї. Іноді стан співзалежності виникає тоді, коли людина піклується про немовля або о малу дитину. Піклування про немовлят вимагає, щоб людина відмовилась від власних потреб, робила те, чого вона не хоче, та власні почуття та бажання. Годування о четвертій ранку зазвичай задовільняє потреби лише тієї людини, яку годують, та повністю переймала на себе відповідальність за іншу людину. Піклування про дітей – це не рятування, це справжня відповідальність, а не те піклування, про яке я говорю. Однак, якщо та людина не піклується про себе, тоді вона може почати відчувати меланхолію співзалежності». Інші могли трактувати релігійні переконання як мандат для піклування. Нам казали, що ми повинні охоче давати, робити більше, любити наших сусідів. І ми намагаємось, докладаємо зусиль дуже старанно. І тоді дивуємось, що не так з нами, тому що наші християнські переконання не працюють, наше життя також не складається». Християнські переконання якраз добре працюють. Ваше життя теж може добре складатись. Саме рятування не працює. Це ніби намагатись ловити метеликів за допомогою мітли, як казав мій друг. Рятування змушує нас щораз почуватись спантеличеними та одурманеними. Цією реакцією ми руйнуємо самі себе. Це інший спосіб, за допомогою якого співзалежні прив'язуються до людей – і відділяються від самих себе. Це інший спосіб, яким ми намагаємося контролювати, але натомість потрапляємо під контроль інших людей. Піклування – це нездорові батьківські стосунки. Вони іноді можуть виникати між двома дорослими, а іноді між дорослою людиною та дитиною. Піклування породжує злість. Піклувальники стають розлюченими батьками, розлюченими друзями, розлюченими коханцями, незадоволеними, розчарованими та спантеличеними християнами. Люди, яким ми допомагаємо, теж іноді стають безпорадними злими жертвами, і піклувальники стають жертвами. Більшість із нас чули біблійну притчу про Марію та Марту. Поки Марія сиділа та говорила з Ісусом і його друзями, Марта прибирала і готувала. Незабаром, як каже притча, Марта почала гриміти сковорідками, звинувачуючи Марію в неробстві. Марта скажилась, що вона мусила все робити тоді, як Марія відпочивала та розважалась. Звучить знайомо, а геш? Ісус припинив це. Він наказав Марті «заспокоїтись». Марія знає, що важливо, сказав він. Марія прийняла правильне рішення. Його послання може полягати в тому, що Марія зробила правильний вибір, оскільки важливіше насолоджуватись людьми, а не готувати та прибирати. Однак я також вважаю, що тут є послання про відповідальність за наші рішення, слід робити те, що ми хочемо робити, та про розуміння того, як ми лютуємо, коли не робимо цього». Мабуть, вибір Марії був правильним, тому що вона поводилась так, як хотіла. Ісус допоміг багатьом людям, але він був чесним і прамолінійним щодо цього. Він не переслідував людей після того, як допоміг їм, і він питав у них, чого вони в нього хотіли. Іноді він так цікавився, чому він вважав людей відповідальними за їхню поведінку. На мою думку, піклування створює біблійні слова про давання, любов і допомогу. Ніде у Біблії нам не кажуть, що треба щось для когось зробити, а потім бедряпувати комусь очі. Ніде нам не кажуть, що для когось потрібно багато зробити, а потім взяти тростину і побити його або її за це. Піклуватись про людей і давати добрі побажання, якості, те, що нам іноді потрібно робити, але чимало співзалежних переформулювали це «давати, поки не болітиме». Ми продовжуємо віддавати любов після того, як зазнали болю. Зазвичай, поки той не скручує нас. Добре, коли ми певним чином віддаємо. Але ми не повинні віддавати все цілком нормально, якщо трохи залишимо і для себе». Я вважаю, що він хоче, щоб ми допомагали людям і ділились нашим часом, талантом та грішми. Але також вважаю, що він хоче, щоб ми віддавали з позиції високої самооцінки. Акти доброти не є добрими, якщо ми не відчуваємо від них задоволення та приязні до людини. Для якої ми це робимо? Я вважаю, що Бог у всіх нас і говорить до кожного з нас. Якщо ми взагалі не можемо насолоджуватись тим, що робимо, тоді ми не повинні цього робити. Яким би доброчинством це не видавалось, ми також не маємо робити для інших те, що вони самі повинні і можуть. Інші люди не є безпорадними, як і ми. Бог наказав нам любити наше життя, він наказав нам віддавати людям, каже преподібний Деніал Джонс, верховний пастор у Лютранській церкві Святої Трійці в Стілвотері, штат Міннесота. Але не думайте, що він коли-небудь хотів, щоб люди використовували письмо для того, щоб поводитись неадекватно. Віддавати людям і робити щось для них і з ними є важливими частинами здорового життя та здорових стосунків. Так само важливо для здорового життя та здорових стосунків навчитись, коли не треба давати, не треба поступатися чи що робити щось інше для людей із людьми. Немає нічого доброго в тому, щоб піклуватись про людей, які користуються нами, щоб уникати обов'язків. Це шкодить їм, це йде на шкоду і нам. Між допомогою людям і їхньою образою пролягає тонка межа, як і між корисними та шкідливими даваннями. Ми можемо навчитись це розпізнавати. Піклування – це як дія, так і ставлення. Для кого з нас воно стає ролью, підходом до всього нашого життя та до людей довкола? Піклування, яке я вважаю, тісно пов'язане з мучеництвом, стан, в якому співзалежних часто звинувачують, та потуранням людям, інше звинувачення, яке нам кидають – Мученики, за словами Ірні Ларсена, усе псують. Ми мусимо жертвувати нашим щастям, а також щастям інших людей заради якоїсь несвідомої причини, яка не вимагає жертв. Потуральникам, за словами Ірні Ларсена, не можна довіряти. Ми брешемо, як і співзалежні, не піклуємось про себе самих. Найдивовижніша річ у піклуванні – навчитися розуміти, що це таке, та коли ми цим займаємось, щоб могти це зупинити. Ми можемо навчитись розпізнавати рятування, відмовитись від нього, відмовитись від того, щоб інші люди нас рятували, взяти відповідальність за себе та дозволити іншим зробити те саме. Незалежно від того, чи змінимо ми наше ставлення, наші обставини, нашу поведінку або наші переконання – Найкраще, що може зробити, це усунути жертв, тобто нас самих. Завдання. Перше, на це завдання може знадобитися трохи часу. Але якщо піклування спричиняє для вас проблеми, тоді це може стати для вас шансом. Пропишіть детально на аркуші паперу все, що ви вважаєте вашими обов'язками. Зробіть це щодо вашої роботи, дітей, друзів, чоловіка або дружини, коханця чи коханки. А тепер детально зазначте, які обов'язки в цих людей з вашого життя. Якщо виявиться спільні обов'язки, тоді зазначте, яких відсоток на якому лежить. Приміром, якщо ваш чоловік або ваша дружина працює, а ви вирішили бути домогосподаркою або домогосподарем і працювати частково, тоді запишіть, який відсоток фінансових зобов'язань ви перебираєте на себе, а який відсоток хатньої роботи на себе бере ваш чоловік і ваша дружина. Ви можете здивуватись того, яку невідповідну частку обов'язків ви на себе взяли, та як мало дозволили взяти іншим. Можете також зауважати, як через зайнятість справами інших людей ви нехтували деякими справами вашими, обов'язками, справді важливими». Друге. Ознайомтесь з драматичним трикутником Карпмана та з тим, як ви проходите цей процес у власному житті. Якщо визначите, що ви рятуєте, то стежте за вашою роллю та змінами настрою. Якщо приймаєте себе на тому, що обурені або маєте відчуття, ніби вами скористались, тоді з'ясуйте, як ви рятували. Дотримуйтесь нерятувальних видів поведінки. Кажіть «ні», коли хочете казати «ні». Робіть те, що хочете робити. Припиніть вгадувати, чого хочуть і потребують люди. Натомість наполягайте на тому, щоб інші просили вас безпосередньо про те, чого вони хочуть і потребують від вас. Почніть так просити те, що вам потрібно та чого ви хочете. Припиніть перебирати на себе обов'язки інших людей, що й на ви облишите, піклуватись про людей, які звикли до того, що ви про них дбаєте – вони можуть розізлитись або розчаруватись. Ви змінили таким чином систему, розхитали човен. Це означає для них більше роботи та те, що вони більше не можуть вас використовувати. Поясніть їм, що саме ви робите, і дозвольте їм самим відповідати за свої почуття. Згодом вони можуть вам за це подякувати, бо навіть можуть вас здивувати». Іноді люди, які, як ми думали, менше здатні про себе піклуватися, насправді залюбки роблять що щойно ми припиняємо про них піклуватися. 9. Незалежність. «Що зі мною?» – запитала вона. «Чи потрібне мертве тіло в ліжку, щоб мені було добре?» Еліс Б, співзалежна, яка двічі була одружена з алкоголіками. Я справжня співзалежна, коли перебуваю в стосунках, проголосила поліціянтка, яка була в стосунках з кількома чоловіками, з емоційними проблемами. Мій чоловік лежав п'яний на дивані і 10 років не приносив додому грошей, сказала інша жінка, директорка великої організації з надання гуманітарної допомоги. Кому таке потрібно, запитала вона. Мені, мабуть, резюмувала, відповідаючи на власне запитання. Але чому і навіщо? Одна жінка, яка незадовго до того долучилась до Ал-Анон, зателефонувала мені якось пообідтів. Вона була заміжня, працювала на неповній робочий день медсестрою, повністю перебрала на себе обов'язки виховання двох дітей і займалася всіма хатніми справами, зокрема ремонтом і фінансами. «Я хочу піти від свого чоловіка», – схлипувала вона. «Не можу більше терпіти ані його самого, ані цих знущань. Але скажіть мені, будь ласка», – запитала вона, – «чи вважаєте ви», що я можу сама про себе попіклуватись. Слова різняться, але думка та сама. Я не відчуваю щастя від того, що живу з цією людиною, але не думаю, що можу жити без нього чи неї. Я не можу з якоїсь причини змусити себе прийняти самотність, яку повинна вміти приймати кожна людина – Бо від якої потрібно й надалі втікати, тобто виключно та повністю відповідати за піклування про себе. Я не вважаю, що можу дбати про себе. Я не впевнена, що цього хочу. Мені необхідна будь-яка людина, щоб вона пом'якшувала шок від мого самітницького стану. Байдуже, що це мені коштуватиме. Коле Доулінг висловила такі думки в книжці комплекс попелюшки. Пенелопе Русіанов обговорювала це в книжці «Чому я думаю, що я ніхто без чоловіка», про що я багато разів згадувала. Незалежно від того, здаються співзалежні тендітними та безпорадніми, чи непохитними та сильними, більшість із нас налякані, нуждені, вразливі діти, яким болить, які бажають, щоб їх любили та про них піклувалися. Ця дитина всередині нас вірить у те, що нас не можна любити, та що ми ніколи не знайдемо того комфорту, який шукаємо. Іноді ця вразлива дитина стає занадто відчайдушною. Люди, люди відвернулись від нас, як емоційно, так і фізично. Відкинули нас, образили нас, підвели нас. Люди ніколи нам не допомагали, вони не бачили, не чули чи не відповідали на наші потреби. Ми можемо повчати, вважати, що вони ніколи нас не підтримували. Багатьом із нас здається, що Бог пішов від нас. Ми підтримували багатьох людей». Більшість із нас відчайдушно бажала, щоб хтось допоміг їм. Ми потребуємо когось, будь-кого, щоб він чи вона врятували, чи врятувала нас від гострої самотності, відчуження та болю. Ми хочемо чогось доброго, а того самого в нас всередині нема. У нас всередині біль. Ми почуваємось вкрай безпорадніми та неупевненими. Інші натомість виділяються сильними та упевненими. Ми робимо висновки, що вони володіють якоюсь магією». Тому ми стаємо від них залежними – від коханців, чоловіків, дружин, друзів, батьків і наших дітей. Ми стаємо залежними від їхнього схвалення, від їхньої присутності, від їхньої потреби в нас, від їхньої любові, хоч і вважаємо, що ніколи не отримаємо їхньої любові, що нас не можна любити, та що ніхто ніколи не любив нас так, щоб задовольнати наші потреби. Я не стверджую, що співзалежні є особливими екземплярами, тому що вони хочуть і потребують любові та схвалення. Більшість людей прагне перебувати в стосунках, побудованих на любові, воліє мати в своєму житті особливу людину, потребує друзів, багато хто хоче, щоб інші люди в їхньому житті любили та схвалювали їх. Це природні, здорові бажання. Певна кількість емоційної залежності наявна у більшості стосунків виключно із найздоровішими – але чимало чоловіків і жінок не просто хочуть і потребують людей, вони вимагають людей. Ми можемо керуватися цим бажанням, вони здатні нас контролювати. Знадто гостре почуття потреби людей може спричинити проблеми, інші люди стають ключем до нашого щастя. Я вважаю, що значна частина тієї зосередженості довкола інших людей, тобто обертання нашого життя навкруг них – Іде нога об ногу зі співзалежністю та виникає з нашої емоційної неупевненості. Я вважаю, що значна частина цього неупинного пошуку, схвалення, який ми собі дозволяємо, також ґрунтується на неупевненості. Ми гадаємо, буцімто інші володіють магією, а не ми самі. Добрі почуття в них, а не в нас. Що менше доброго ми в собі знаходимо, то більше шукаємо його в інших. У них все це є, у нас нічого немає, наше існування не є важливим. Нас відкидали та нами зневажали так часто, що ми також відкидаємо самих себе. Остра потреба в інших людям разом із вірою в те, що нас не можна любити та що люди нас ніколи не підтримують, може стати глибоко вкоріненим переконанням. Іноді ми вважаємо, що люди нам не допомагають, коли вони насправді допомагають – Наша потреба може заплющити нам очі на любов, яку до нас проявляють. І навіть жодна людина не може допомогти нам так, як ми цього хочемо, поглинути нас, піклуватись про нас і змусити нас почуватись добре, повноцінними людьми та в безпеці. Чимало з нас чекають на допомогу та потребують інших людей так сильно, що ми погоджуємося на занадто малі речі, можемо ставати залежними від проблемних людей, алкоголіків та інших. Опинитись під впливом людей, які нам не особливо подобаються, чи яких ми не особливо любимо. Іноді нам так гостро потрібні люди, що ми погоджуємось на практично кожного. Можемо потребувати тих, хто не задовольняє наших потреб. Знову ж таки, можемо опинитись в ситуаціях, коли нам необхідно, щоб хтось нас підтримав, але особа, котру ми обрали – Нездатна цього зробити. Ми можемо навіть переконати себе, що не зуміємо жити без когось і помремо, якщо цієї людини не буде в нашому житті. Якщо вона алкоголік або має глибокі проблеми. Ми можемо терпіти знущання та безумство тільки, щоб ця людина залишилась в нашому житті, щоб зберегти наші ресурси емоційної впевненості. Наша потреба стає такою великою, що ми погоджуємося на занадто малі речі. Наші очікування виявляються нижче нормального рівня, нижче того, що ми повинні отримувати від інших стосунків. Тоді ми потрапляємо в пастку, застрягаємо – це вже не камелот, це вже більше, ніж міжлюдські взаємини, написала Джанет Герінгер-Войтіц у статті для книжки «Співзалежність. Нова проблема». Викривлення стає чудернацьким, бо він не б'є мене, вона не займається всім водночас, він не втратив роботу. Уявіть, що вас хвалять за поведінку, якої ми зазвичай смертні, зазвичай дотримуємось, навіть якщо справджується найгірше, навіть якщо він вас б'є, навіть якщо вона займається всім водночас, навіть якщо він більше не має роботи, навіть якщо це все буде правдою, ви казатимете «Але я люблю його і її». Коли я запитаю, що у ньому, чи її ви так любите – від вас не буде відповіді. Відповідь не надходить, але емоційна безвихідь значно сильніша від здорового глузду. Я не маю на увазі, що всі наші інтимні стосунки ґрунтуються на неупевненості та залежностях. Звісно, сила любові бере гору над раціональністю, і так, мабуть, має бути час від часу. Безумовно, якщо ми кохаємо алкоголіка, то хочемо триматись за нього чи неї, то повинні і надалі кохати цю людину, але рушійна сила емоційної неупевненості може знати, стати значно потужнішою за силою розуму або кохання. Нас може заполонити той стан, коли ми не зосереджуємось на собі та не відчуваємо емоційної безпеки, ми можемо почати боятись припинити. Мертві та деструктивні стосунки, можемо дозволити людям ображати та зневажати нас, і це ніколи не відповідатиме нашим найкращим зацікавленням. Люди, котрі почуваються в пастці, шукають шляхи для втечі, співзалежні, відчуваючи безвихід у своїх стосунках, можуть почати планувати втечу іноді шлях нашої втечі може бути позитивним, здоровим. Ми робимо кроки для того, щоб стати незалежними, як фінансово, так і емоційно. Неузалежненість – це термін, який Пенелопе Русіанов використовує у своїх книжках для опису того бажаного балансу, коли ми визнаємо та задовільняємо наші здорові природні потреби в людях і любові, не стаючи при цьому надмірно або шкідливо для себе залежними від них. Ми можемо знову піти до школи, знайти роботу або поставити собі інші цілі, які принесуть свободу. І зазвичай починаємо встановлювати їх, коли достатньо втомлюємось від того, що перебуваємо в пастці. Однак деякі співзалежні планують деструктивні втечі. Ми можемо намагатись втекти з нашої в'язниці, це допомогою алкоголю або наркотиків, можемо стати трудоголіками. Нашою втечею може бути емоційна залежність від іншої людини, яка подібна до тієї, від якої ми намагались втекти, приміром інший пояк, нарідко співзалежні починають роздумувати над самогубством, для декого накласти на себе руки здається єдиним виходом із цієї жахливо болючої ситуації. Емоційна залежність і відчуття пастки також можуть спричинити проблеми в стосунках, які можливо врятувати, якщо ми перебуваємо в стосунках, які досить добрі, та можемо відчувати брак впевненості для відділення та початку піклування для себе. Можемо морально душити себе та іншу людину. Перебір потреби стає очевидним для інших людей. Це можна відчути, усвідомити. Зрештою, занадто сильна залежність від людини може вбити кохання. Стосунки, які ґрунтуються не емоційній, не впевненості та нужді, а не на коханні, можуть стати саморуйнівними. Вони не працюють. Занадто велика нужда відганяє людей і придушує кохання. Це відлякує, і це притягає неправильних людей. І наші справжні потреби залишаються незадоволеними. Наші справжні потреби ростуть, як і наш відчай. Ми зосереджуємо наше життя навколо цієї людини, намагаючись захистити своє джерело впевненості та щастя. Заради цього відмовляємось жити власним життям. І злимося на цю людину. Він чи вона контролює нас. Ми стаємо від цієї людини залежними, Зрештою, ми сердимось і відчуваємо обурення до того, від чого залежимо та що нас контролює, тому що віддали цій людині наші особисті сили та права. Відчуття відчайдушності чи залежності може також поставити нас перед іншими ризиками. Якщо ми дозволимо відчайдушній частині нас приймати за нас рішення – то можемо, мухі, піддатись ризику заразитись хворобами, які передаються статевим шляхом, як герпес чи снід, синдром набутого імунодефіциту. Така нужденність в інтимних стосунках не є безпечною. Іноді ми можемо обманювати себе, щоб приховати нашу співзалежність. Деякі з цих обманів, як стверджує Колет Довлінг, роблять когось більшим за того, ким він чи вона є насправді. Він геній, тому я за нього тримаюся, когось меншим. Чоловіки такі діти, вони не можуть попіклуватись про себе та спричиняють піклування. Олюблений обман співзалежних. Довлінг навела ці характеристики в книжці «Комплекс Попелюшці» на прикладі Мелані, жінки, яка виплуталась з деструктивних стосунків з мені своїм чоловіком-алкоголіком». Ось останній обман залежної особистості. Віра в те, що ви повинні піклуватись про іншу людину. Меделін завжди вважала, що вона несе більшу відповідальність за виживання Менні, аніж за своє. Поки Меделін концентрувалась на Менні, на його пасивності, його нерішучості, його проблемах з алкоголем, вона спрямовувала всю свою енергію на пошук рішень для нього або для них». І при цьому ніколи не мусила дивитись всередину себе. Саме тому їй знадобилося 22 роки, щоб збагнути, що все й надалі так триватиме. Вона залишиться обділеною, вийде так, що вона ніколи по-справжньому не жила. Відтоді, коли їй було 18, до часу, коли їй виповнилося 40, а це вже вік, коли люди повинні пожинати плоди, рости та відчувати світ, Меделін Боров, яка вдавала, що життя не було тим, чим воно було, дотримувалась думки, що її чоловік скоро зможе визначити свої орієнтири, та що вона одного дня стане вільною і зможе жити власним, внутрішнім життям, мирним, творчим. 22 роки вона не могла дати собі ради з тим, що означало б стикнутися з брехнею. Тому, не бажаючи нашкодити сильному страху перед справжнім життям, Меделін поверталась спиною до правди». Зовні це може здаватись драматичним, але за своєю природою історія Меделін не є чимось незвичним. Прийняття, яке вона показувала, порізна нездатність звільнитися або навіть нездатність до думок про звільнення від абсолютно виснажливих стосунків – це ознаки безпорадності, притаманні жінкам, які психологічно залежні. Чому ми це робимо з собою? Чому почуваємось такими неупевненими і вразливими, що не можемо жити своїм життям? Чому ми, коли довели, що достатньо сильні та спроможні лише тим, що багато хто з нас пережив те, що ми, не можемо вірити в себе? Чому ми, будучи експертами спіклування про всіх довкола нас, сумніваємось в нашій здатності попіклуватись про себе? Що з нами? Чимало з нас навчились цього через те, що коли ми були дітьми, хтось для нас важливий не міг давати нам любов, схвалення та емоційну впевненість, які нам були потрібні. Тому ми... Повелися з нашим життям так, як могли, досі невиразно, або відчайдушно шукаючи те, чого в нас ніколи не було. Дехто з нас досі б'ється головою об стіну, намагаючись отримати ту любов від людей, які ніби мати чи батько не можуть дати того, чого ми потребуємо – Цикл триває доти, доки його не перервуть і він не зупиниться. Це називається незавершеними справами. Мабуть, нас вчили не довіряти собі. Це стається, коли в нас є почуття, але нам кажуть, що воно неправильне або недоречне. Або коли ми постаємо перед брехнею чи непослідовністю, і нам кажуть, що ми божевільні, ми зневірюємося в тій глибокій... Важливій частині себе, яка розпізнає правду та має впевненість у власній здібності давати собі раду з життєвими ситуаціями. Незабаром ми можемо повірити в те, що нам казали, буцімто ми дивні, трохи божевільні, що нам не можна довіряти. Ми дивимося на людей довкола нас, іноді хворих, проблемних, неконтрольованих людей і думаємо – з ними все гаразд, з ними має бути все гаразд. Так мені сказали, то ж так і має бути. Це зі мною щось недобре. Ми відмовляємось від себе та втрачаємо віру в нашу здатність піклуватися про себе. Деяких жінок вчили залежності, вони звикли зосереджувати своє життя довкола інших людей, переконаних, що про них мають піклуватись. Навіть з часу появи руху за звільнення чимало жінок глибоко всередині. Бояться самотності. Зрештою, не тільки жінки. Ці люди бояться самотності та того, що їм доведеться піклуватись про себе. Це частина людської природи. Можливо, коли дехто з нас увійшов в дорослі стосунки, наша емоційна впевненість була цілісною. Однак тоді ми зрозуміли, що зав'язали стосунки з алкоголіками, ніщо не може швидше зруйнувати емоційну впевненість, ніж кохання до пояка або людини з будь-яким іншим компульсивним розладом. Ці хвороби змушують нас зосереджувати життя довкола них. Панують спантеличення, хаос і вічей. Навіть найздоровіші з нас починають сумніватися в собі після життя з алкоголіком. Наші потреби залишаються без задоволення. Кохання зникає, потреби зростають, а разом з ними збільшуються і сумніви в собі». Алкоголізм породжує емоційно невпевнених людей. Він робить з нас жертв, незалежно від того, п'ємо ми чи ні, а також ми сумніваємося у своїй здатності піклуватись про себе. Якщо ми вирішили з тієї чи іншої причини, що не можемо піклуватись про себе, тоді у мене є гарні новини. Тема цієї книжки – спонукати до того, щоб почати про себе піклуватись. Менда цього розділу – сказати, що ми можемо попіклуватися про себе. Ми не безпорадні». Бути собою та бути відповідальним за себе не повинно приносити стільки болю та страху. Ми можемо впоратися з усім, що життя підкине на наш шлях. І не повинні аж так залежати від людей довкола. відміну від сіамських близнюків, ми можемо жити без будь-якої іншої людини. Як стверджує одна жінка, роками я казала собі, що не можу жити без певного чоловіка. Однак я помилялася, чотири рази була в шлюбі. Всі чоловіки померли, а я досі жива. Розуміння, що ми можемо жити без когось, не означає, що ми повинні жити без цієї людини. Але це може дати нам свободу для любові та повноцінного життя. А тепер дозвольте мені повідомити вам те, що я назву рештою новини. Немає магічного, легкого, швидкого шляху до неузалежності. Емоційна опевненість пронизує наші думки тоді, коли ми приймаємо рішення. Іноді ми, як фінансово, так і емоційно стаємо залежними від іншої людини, і тоді опиняємося перед справжніми проблемами. Вони можуть бути як взаємопов'язані, так і непов'язані. Однакродну проблему не можна сприймати легковажно. Мої слова або наші надії не зменшать гостроти цих фактів. Якщо ми фінансово або емоційно залежні, тоді цей факт, а факти, потрібно приймати та брати до уваги. Але я вважаю, що ми можемо прагнути до меншої залежності. І знаю, що можемо стати неузалежненими, якщо заважаємо. Ось декілька ідей, які можуть допомогти. Перше. Завершімо якомога краще справи дитинства. Посумуємо, змінімо кут зору, з'ясуємо, як події нашого дитинства впливають на наші теперішні справи. Клієнтка, яка була в серйозних стосунках з двома алкоголіками, розповіла мені цю історію. Її батько пішов з дому, коли їй виповнилося п'ять років. Він поячив протягом усіх п'яти років. Хоча вони жили в тому самому місці та вкрайне часто бачили зі своїм батьком. Відтоді, як він пішов з дому, він... Відвідав її кілька разів після того, як мати розлучилась з ним. Але для стосунків не було жодного підґрунтя. Поки вона дорослішала, то час від часу телефонувала татусеві, щоб розповісти про важливі події зі свого життя. Випуск зі школи, шлюб, народження першої дитини, розлучення, повторний шлюб, друга вагітність – Щоразу, коли вона телефонувала, він говорив з нею п'ять хвилин. Казав, що колись побачиться, а тоді клав слухавку. Вона стверджувала, що не відчувала якогось болю чи злості, вона очікувала від нього саме такої поведінки. Він ніколи не був поруч з нею, ніколи не збирався бути поруч. Він лише долучався до цих стосунків, від нього не йшло нічого, зокрема й любові. Однак це був факт, і він не особливо її засмучував. Вона справді вважала, що поступилася батьковому алкоголізму. Ці стосунки існували в такому вигляді роками, і її стосунки з алкоголіками тривали роками. Коли вона була у процесі свого останнього розлучення, якось увечері задзвонив телефон. Це був батько, тоді він вперше їй зателефонував. Як вона пізніше розповіла, її серце мало не вистрибнуло з грудей. Татко запитав, як справи в неї та її родини, а цього запитання він зазвичай уникав. Щойно вона почала роздумувати над тим, чи не розповісти йому про розлучення, а вона завжди хотіла виплакатись своєму батькові, прагнула, щоб він її заспокоїв, як він почав скиглити про те, що його замкнули у психіатричній лікарні, що в нього нема прав, що це несправедливо, та чи не могла б вона щось зробити, щоб йому допомогти. Вона швидко зам'яла розмову, поклала слухавку, сіла на підлогу і почала волати». Я пам'ятаю, як сиділа на підлозі і кричала, ти ніколи не підтримував мене, ніколи. А тепер ти потрібен мені. Я лише раз дзвонила, щоб ти мені був потрібен, і ти мене не підтримав. Натомість ти захотів, щоб я піклувалась про тебе. Коли я припинила плакати, то відчула дивне умиротворення, сказала вона. Уперше я дозволила собі про... пожуритись або розізлитись на свого батька. Протягом кількох наступних тижнів я почала все усвідомлювати – Звісно, він ніколи мене не підтримував, він був алкоголіком, він нікого не підтримував виключно з самим собою. Я також почала розуміти, що під моєю вишуканою маскою я почуваюсь так, ніби не можна мене любити. Взагалі не можна любити. Десь глибоко в душі я плекала мрію, що в мене був люблячий татусь, який тримався від мене осторонь, бо я недостатньо заслуговувала на нього. Зі мною щось було не гаразд. тепер я знала правду. На мене... Не мене не можна було не любити, не я все запорола, хоча й знала, що у мене є проблеми. Це був він. «Після того зі мною щось сталося», – виснувала вона. «Мені більше не потрібен алкоголік, який би мене любив. Правда, буквально звільнила мене. Я не кажу про те, що всі проблеми цієї жінки розв'язались тоді, коли вона пропинила журитись або умить просвітлення. У неї, можливо, було ще більше смутку, їй досі треба перебороти свої риси співзалежності, але я вважаю, що те, що сталося, допомогло їй». Друге, плекаємо та дорожімо тією наляканою, розливою, нужденною дитиною всередині нас. Можливо, та дитина ніколи не зникне, якими б самодостатніми ми не стали. Стрес може спричинити в неї сльози без жодних причин, та дитина може вийти і вимагати уваги, коли ми того найменше очікуємо». Мені знився про це сон, який, гадаю, ілюструє цю думку. У сні дівчинка дев'яти років почувалась самотньою. Їй здавалося, що мама забула про неї на декілька діб. Без нагляду та дитина ходила районом пізно вночі. Вона не спричиняла жодних серйозних проблем. Здавалося, що вона шукає щось, намагаючись згаяти час». Дитина не хотіла залишатись в себе дома, коли темніло, самотність занадто її лякала. Коли неня нарешті повернулась, сусіди прийшли до неї і поскаржились на те, що дитина всюди ходить без нагляду. Мама розлютилась і почала кричати на неї. «Я ж казала тобі залишатися вдома, коли мене не буде. Я ж казала тобі не спричиняти проблем, хіба ні?» – кричала мама. Дитина не відзивалась, навіть не плакала. Вона просто стояла там з опущеними очима і тихо промовила. Я думаю, у мене булить живіт. Не сварімо ту вразливу дитину, коли він чи вона не хоче залишатись наодинці в темряві. Коли він чи вона починає боятись, ми не можемо дозволити їй приймати за нас рішення. Але й не ігноруємо її. Прислухаємось до неї. Дозвольмо поплакати, коли їй чомусь це потрібно. Заспокоїмо дитину. З'ясуємо, чому його чи їй хочеться. Третє. Припинімо шукати щастя в інших людям. Наше джерело щастя та добробуту не перебуває всередині інших, а всередині нас. Навчимося зосереджуватись на собі, припинімо зосереджуватись та фокусуватись на інших людях. Почнімо жити з собою та в собі, припинімо шукати не від якого визнання та схвалення від інших людей. Нам не потрібне схвалення від всіх і кожного. Нам потрібно лише наше схвалення. Всі ми маємо ті самі джерела для щастя та прийняття рішень всередині нас, як і інші люди. Віднайдімо та розкриємо свій внутрішній запас спокою, добробуту та самооцінки. Стосунки допомагають, але вони не можуть бути нашим джерелом. Розвиваємо особисті осердя емоційної впевненості в собі». Четверті. Ми можемо навчитись покладатись на себе самих. Мабуть, інші люди не підтримували нас, але ми можемо почати підтримувати себе самих. Припинімо відмовлятися від себе самих. Своїх потреб, бажань, почуттів, свого життя та всього, з чого ми складаємось – Пообіцяємо собі завжди себе підтримувати. Ми можемо довіряти собі, можемо впоратися з подіями, проблемами та почуттями, які життя кидає на наш шлях. Можемо довіряти нашим почуттям і нашим судженням. Можемо розв'язувати свої проблеми і також можемо навчитись жити з нашими нерозв'язаними проблемами. Ми повинні довіряти людям, покладатись на яких вчимося самим собі. П'ять. Ми також можемо покладатись на Бога. Він тут є і йому не байдуже. Наші духовні переконання можуть дати нам сильне почуття емоційної впевненості. Дозвольте мені проілюструвати цю ідею. Якось ввечері, коли я жила в неприємному районі, мені треба було пройтися по провулку позаду мого будинку, щоб дістатись до автівки. Я запросила мого чоловіка дивитись з вікна третього поверху, щоб зі мною нічого не сталося. Він погодився. Коли я йшла по задньому двору, далеко від безпеки мого будинку та в темряві ночі, то почала відчувати страх. Я обернулася і побачила чоловіка у вікні. Він спостерігав, він був там. Раптом страх зник, і я почувалась в комфорті та в безпеці. Я розуміла, що вірю в Бога та можу віднайти ті самі почуття комфорту і безпеки, коли знаю, що він завжди спостерігає за моїм життям і намагаючись очікувати на цю безпеку». Деякі співзалежні починають вірити, що Бог забув про нас. Ми також страждали. Так багато потреб залишилось без задоволення. Іноді це було так довго, що ми могли кричати «Куди подівся Бог? Чому Він пішов геть? Чому Він дозволив цьому статись? Чому Він не допомагає? Чому Він мене покинув? Бог не забув про нас, ми забули про себе». Він тут йому не байдуже, але він очікує, що ми погодимось співпрацювати та почнемо піклуватись про себе. 6. Прагнімо до унезалежнення, почнімо досліджувати те, як ми фінансово та емоційно залежимо від людей довкола нас. Почнімо піклуватись про себе, незалежно від того, чи ми в стосунках, які плануємо продовжувати чи закінчити. У книжці комплекс попелюшки Колет Довлінг пропонує робити це з відчуттям сміливої вразливості. Це означає, ви боїтесь, але однаково робите. Ми можемо переживати наші почуття, говорити про наші страхи, приймати себе та наші поточні умови, а потім почати подорож до унезалежнення. Ми можемо це зробити. Ми не повинні постійно почуватись сильними, щоб бути унезалежненими та піклуватись про себе. Ми можемо та ймовірно матимемо почуття страху, слабкості та навіть безпорадності – це нормально, навіть добре. Справжня сила йде від власних почуттів, а не від ігнорування їх. Справжня сила йде не від того, що ми вдаємо ніби завжди сильні, а від визначення наших слабких і вразливих сторін, коли ми їх відчуваємо. Багатьох із нас є непросвітні ночі, чимало з нас переживає неупевненість, самотність та гострі напади потреб і бажань, які волають, щоб ми їх задовільнили. Однак, як здається, ми не приділяємо їм уваги. Іноді цей шлях оповитий туманом і слизький, а в нас нема надії. Все, що ми відчуваємо – страх, все, що бачимо – темрява. Якось уночі я їхала машиною в негоду. Я не люблю сідати за кермо, а особливо їздити в негоду. Тож була заціпеніла та нажахана. Ледве бачила фари освітлювали лише кілька футів дороги. Я була практично сліпа. Я почала панікувати. Будь що могло статися. Я тоді прийшла заспокійлива думка. Хоча дорога освітлена лише на кілька футів переді мною, але коли я долаю їх, освітлюється новий відрізок. Байдуже, що я не могла бачити далеко уперед. Якби розслабилась, то могла бачити стільки, скільки мені в ту мить було потрібно. Ситуація не була бездоганною, але я могла приборка пробиратись крізь неї, якщо залишалась спокійною та працювала з тим, що мала. Ви теж можете здолати ці безпросвітні ситуації. Можете подбати про себе та довіряти собі. Довіряйте Богу, йдіть так далеко, як бачите, і коли ви туди дістанетесь, то змочите побачити шлях далі. Це називається «Один день за раз». 10. Живіть власним життям. Живіть і дозвольте жити. Слоган програми «12 кроків». Якщо звести мою книжку до однієї думки, тоді, як я сподіваюся, це буде така думка. Найкращий шлях для того, щоб зробити себе божевільним – втручатись у справи інших людей і найшвидший спосіб стати самим собою і щасливим – тяжіти до власних справ. Я вже описувала концепти та ідеї, пов'язані з цією думкою. Ми побачили, які реакції притаманні для співзалежності, обговорили, як можна навчитися інакше реагувати, дотримуючись відділення. Однак, що залишилось після нашого відділення та відмови від контролю над людьми довкола нас – Кожен із нас залишається сам з собою. Я пам'ятаю день, коли усвідомила цю правду. Тривалий час я звинувачувала інших людей у моїх нещасливих обставинах. У тобі причина того, чому я така, яка є, зловісно кричала я. Подивись, що я через тебе роблю з моїми хвилинами, моїми годинами, моїм життям. Після того, як відділилась та перейняла відповідальність за себе, я подумала, що... Можливо, інші люди не були причиною того, що я не жила власним життям. Мабуть, вони були тією відмовкою, яка була мені потрібна. Моя доля, мої сьогодні та завтра були доволі похмурою. Жити власним життям – це може й не бути чудовою перспективою для декого з нас. Мабуть, ми так прив'язались до інших людей, що забули, як насолоджуватись власним життям. Ми, можливо, перебуваємо в такому емоційному стражданні, що думаємо, ніби життя втекло з нас. Все, чим ми є, це наш біль. Це неправда, ми більші за наші проблеми. Ми можемо бути більшими за наші проблеми і будемо більшими. Тільки те, що життя поки що завдало так багато болю, не означає, що воно має і надалі робити це. Життя не повинно завдавати стільки болю, і так і буде, якщо ми почнемо змінюватися. Можливо, не все буде гладко, ну але й не все колотиме ми можемо розкривати наше власне життя. Як каже один мій друг, почне жити. Деякі співзалежні вважають, що не варто жити життям, яке не має майбутнього, мети, великих потрясінь і великих змін це теж неправда. Я вірю, що Бог приберіг захопливі цікаві речі для кожного з нас. Я вірю, що в кожного з нас є приємна, гідна мета, окрім піклування про інших людей, і життя як. «Передатка до когось». Вірю, що ми можемо перейняти таку поведінку, якщо піклуватимемось про себе. Ми починаємо співпрацювати, відкриваємось до того добра та багатства, яке в нас є і для нас. В цій книжці я використовую фразу «піклуватись про себе». Я чула, як її, цією фразою послуговуються та нею зловживають. Чула, як люди використовують її для контролю, нав'язування власної волі та примусу інших людей. Я несподівано завітала в гості без запрошення з моїми п'ятьма дітьми та ото. Ми побудемо тут тиждень. Я просто піклуюсь про себе. Чули, як цю фразу маніпулятивно використовували для виправдання, переслідування та карання людей, але не для правильного врегулювання відчуття злості. Я кричатиму та верщатиму на тебе весь день, тому що ти не зробив чи не зробила того, чого я від тебе хотів чи хотіла. Однак не злись на мене. Я просто піклуюсь про тебе». Я чула, як люди використовують ці слова, щоб уникати відповідальності. Я знаю, що мій син в своїй кімнаті на горі приймає героїн, але це його проблема. Я не перейматимусь. Я йду до магазину та витрачу 500 доларів, і я не бентежитимусь через те, де візьму ці гроші. Я просто турбуюсь про себе. Такі види поведінки не є тим, що я маю на увазі, коли кажу про турбування про себе». Самопіклування – ставлення до себе та нашого життя. Тобто я несу за себе відповідальність. Я відповідаю за те, що керую або не живу своїм життям. Відповідаю за свій духовний, емоційний, фізичний і фінансовий добробут. Відповідаю за визначення та задоволення власних потреб. Відповідаю за розв'язання моїх проблем або за те, щоб вчитись жити з тими проблемами, котрі не можуть розв'язати. Відповідаю за мій вибір, за те, що даю та отримую, я також відповідаю за встановлення та досягнення моїх цілей, за те, як я насолоджуюсь життям, скільки задоволення отримую від щоденних справ, я відповідаю за тих, кого люблю, та за те, як вирішую проявляти цю любов. Відповідаю за те, що роблю іншим і що дозволяю іншим робити зі мною» відповідаю за мої бажання та потреби, усе у мене, кожен аспект мого буття є для мене важливим, я маю значення. Я важливий чи важлива, моїм почуттям можна довіряти, моє мислення адекватне. Я ціную свої бажання та потреби, я не заслуговую та не терпітиму знущання чи постійні зневаги. У мене є права і захищати їх мій обов'язок». Прийняті рішення та те, як поводжусь, відображатимуть мою високу самооцінку. Для моїх рішень я братиму до уваги мої обов'язки перед собою. Для моїх рішень я також зважатиму на мої обов'язки перед іншими людьми – моїм чоловіком чи дружиною, дітьми, родичами, друзями. Під час прийняття моїх рішень я вивчатиму та точно визначатиму, які саме це обов'язки – я також братиму до уваги права інших людей біля мене, їхнє право на те, щоб жити своїм життям так, як вони його бачать. У мене немає права посягати на права інших турбуватись про себе, і вони не мають права посягати на мої. Самопіклування – це ставлення взаємної поваги. Воно означає навчитись відповідально розпоряджатись власним життям, дозволяти іншим жити їхнім життям, як вони цього хочуть щоб вони при цьому не втручались в наші рішення так, як ми цього хочемо. Піклування про себе не є егоїзмом, як вважають деякі люди, але воно так само не є таким саможертовним, яким його бачать чимало співзалежних. В наступних розділах ми обговоримо деякі особливі способи піклування про себе. Визначення цілей, контроль над емоціями, виконання програми, 12 кроків тощо – я вважаю, що піклування про себе мистецтво, і в основі цього мистецтва лежать думка, яка є чужою для багатьох. Давати собі те, чого ми потребуємо. Спершу, це може видатись шоком для нас і наших сімейних систем. Більшість співзалежних не просить того, чого ми потребуємо, не знає або не роздумує над тим, чого бажаємо. В цій книжці я використовувала та використовуватиму перемінні терміни «Потреби та бажання». Я вважаю потреби та бажання важливими і з однаковою повагою ставитимусь до цих термінів. Чимало з нас помилково вірили в те, що наші потреби не є важливими, та ми не повинні згадувати про них. Дехто з нас навіть почав вірити в те, що наші потреби погані чи неправильні, тому ми навчились стамувати їх і витісняти зі своєї свідомості. Ми не навчилися ідентифікувати те, що нам потрібно, або прислухатись до того, що нам потрібно, тому що це і так не має сенсу. Наші потреби не будуть задоволені. Дехто з нас навчився задовільняти свої потреби належним чином. Нескладно давати собі те, що потрібно. Я вважаю, ми можемо навчитись цього швидко. Формула проста. У будь-якій ситуації відділяємося та питаємо, що мені необхідно зробити, щоб попіклуватись про себе. Тоді нам слід послухати себе та нашу вищу силу. Поважаємо те, що чуємо. Це божевілля з каранням самих себе за те, що ми думаємо, відчуваємо та чого хочемо. Абсурдність того, що ми не прислухаємось до того, ким ми є, та що самі собі прагнемо сказати – це все має припинитись. Як, на вашу думку, поводиться з нами Бог? Як я вже раніше казала, не дивно, що ми думаємо, будь то Бог нас покинув. Це ми покинули самі себе. Ми можемо бути лагідними самі з собою та прийняти себе. Ми не лише чи просто люди, а були створені та призначені бути людьми і можемо ставитись до себе зі співчуттям. Тоді, мабуть, ми можемо розвинути справжні співчуття до інших» прислухаємось до себе і дізнаємось про те, що нам потрібно. Можливо, нам слід поспішити та встигнути на зустріч, лебонь сповільнитися і взяти вихідний. Певне, займатися фізичними управами або виспатись, можливо, побути на самоті. Ми можемо хотіти побути з людьми, лебонь, нам потрібна робота. Очевидно, треба менше працювати. Можливо, нам потрібні обійми, поцілунок або масаж спини. Іноді давати собі те, що нам необхідно, означає давати собі щось веселе: частування, нова зачіска, нова сукня, нова пара взуття, нова іграшка, вечір у театрі або подорож на Багами. Іноді робота це те, що треба давати собі. Ми повинні усунути певну рису або набути її. Ми повинні працювати над стосунками або стежити за нашими обов'язками щодо інших людей, або Нашими обов'язками щодо нас самих. Давати собі те, що нам потрібно, не лише означає робити собі подарунки, але й робити те, що слід для відповідального життя. Ненадмірно відповідального чи безвідповідального існування. Наші потреби різні, тому вони змінюються час від часу, з дня на день. Чи відчуваємо ми божевільний неспокій, який супроводжує співзалежність? Мабуть, нам потрібно піти на зустріч Ал-Анон. Наші думки негативні та розпачливі – Певне, варто прочитати медитаційну або мотиваційну книжку. Ми хвилюємось через проблему зі здоров'ям, можливо, слід піти до лікаря, діти розбалувані. Мабуть, варто скласти сімейний план з дисципліни. Люди зневажають наші права, треба встановити певні межі. У нас всередині вирують емоції, потрібно вгамувати їх. Либо нам потрібно відділитись, сповільнитись, згладити провину, втрутитись, розпочати стосунки або подати на розлучення. Усе залежить від нас. Як ви гадаєте, що нам необхідно зробити? Окрім того, щоб давати собі те, чого ми потребуємо, ми починаємо просити людей про те, чого хочемо від них, бо це частинка піклування про себе та частинка людської відповідальності. Давати собі те, що нам необхідно, означає, що ми стаємо, як каже преподібний Філ Ле Гансен, Нашим особистим консультантом, довіреною особою, духовним наставником, партнером, найкращим другом і опікуном у цій захопливій новій пригоді, яку ми розпочали – жити власним життям. Преподібний Гансен працює у сфері залежності. Ми ґрунтуємо всі наші рішення на принципі реальності та приймаємо їх у наш найкращих інтересах. Беремо до уваги наші обов'язки перед іншими людьми, тому що саме так роблять відповідальні люди – але ми також знаємо, що маємо значення. Ми намагаємось усунути сушу з наших рішень і навчитись довіряти собі. Якщо прислухатимемось до себе та нашої вищої сили, то не заблукаємо. Для того, щоб давати собі те, чого потребуємо, та навчитися жити життям, яким самі керуємо, потрібна віра. Ми потребуємо достатньо віри, щоб досягнути прогресу з власним життям. Слід робити принаймні трішки чогось щодня, щоб просуватися вперед. Коли ми вчимося, як подбати про свої потреби та задовільнити їх, то пробачаємо собі помилки та вітаємо себе, коли нам щось вдається. Ми також звикаємо робити одні речі як-небудь, а інші посередньо, оскільки це теж є частиною життя. Ми вчимо сміятися з себе та нашої людської природи, але не сміємось, коли потрібно плакати. Ми сприймаємо себе серйозно – але не занадто. Зрештою, ми можемо навіть відкрити таку приголомшливу правду. Лише кілька ситуацій в житті можна поліпшити, якщо не піклуватись про себе та не давати собі того, чого потребуємо. Насправді, більшість ситуацій можна поліпшити, якщо ми потурбуємось про себе та дослухаємось до власних потреб. Я вчуся визначати, як мені треба піклуватись про себе. Знаю багатьох людей, які або навчилися, або вчаться теж це робити. І вважаю, що це під силу всім співзалежним. Завдання. Перше. Поки минає день за днем, зупиніться та спитайте себе. Що вам слід зробити, щоб потурбуватися про себе? Робіть це так часто, як вам потрібно, але щодня принаймні раз. Якщо ви переживаєте кризу, вам, можливо, доведеться робити це щогодини. Тоді дайте собі те, що вам необхідно. Друге. Чого потребуєте від людей довкола? Сядьте з ними в слушний час і обговоріть те, що від них очікуєте. 11. Заведіть роман самі з собою. Це понад усе. Будь чесним сам перед собою. І тоді, на як ніч змінюється на день, ти не зможеш бути нечесним до інших людей. Вільям Шекспір. Люби свого ближнього, як себе самого. Проблема багатьох співзалежних полягає в тому, що ми лише це і робимо. Що гірше, чимало з нас навіть і б не подумали про те, щоб любити чи ставитись до інших людей так, як ми ставимось до себе. Ми б не наважились на це та й... Інші, ймовірно, не дозволили б нам цього робити. Чимало співзалежних потерпають від цієї невирозної, але дошкільної недуги низької самооцінки. Ми не плекаємо гарної про себе думки, ми собі не подобаємося і не можемо уявити, що можна себе любити. Для декого з нас низька самооцінка є применшенням. Ми не просто не любимо, а ненавидимо себе. Нам не подобається те, який маємо вигляд. Ми не можемо терпіти наші тіла, гадаємо, що ми дурні, некомпетентні, неталановиті, а також здебільшого нас не можна любити. Ми вважаємо, що наші думки є неправильними та недоречними, що наші почуття також неправильні та недоречні, що ми неважливі. І навіть якщо наші почуття не є неправильними, то вони не мають значення. Ми переконані, що в наші потреби не є важливі. І ми соромимо чужі бажання чи плани, вважаємо, що ми підпорядковуємося та відрізняємося від решти світу, причому не є унікальними, а натомість дивними та неправильно відмінними. І ніколи не намагалися зрозуміти себе. Дивимось на себе не крізь рожеві окуляри, а крізь брудну, буру сіру плівку. Можливо, ми навчилися приховувати наші справжні почуття щодо себе. Правильно одягаючись, правильно зачісуючись, живучи у правильному житлі та працюючи на правильній роботі. Ми можемо пишатися нашими досягненнями, але під тими всіма прикрасами схована темниця, в яку ми таємно і неупинно караємо та мучимо себе. Іноді можемо завдавати собі страждань відкрито перед усім світом, говорячи про себе принизливу. Іноді навіть